أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر ولا تقولوا لمن يقتله في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوعين ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين هر کلا چې مخکې آیاتونو کې اتر ازکر شو په تحویل د کبلی او حکم شو نبی عليه السلام ته د بیت المقدس نه په مخړول باندې مسجد نه مسجد حرام ته نو چونګه د مقابل السلام مقابل کول او اغیسرا جنگ کول دا ډیر ګران کارو مخالف ډیر زیادو داغه اترازونه ډیرو نو الله وی فلا تخشوهم وخشونی دا مخلوق نه مېریږي ایمان او نو کله چې تاکي يرد الله پیدا شوا نو الله عز وبخل نعمت په تا پور کم چې کله انسان د الله نه یریږي نو دی به غلط کار نه کوي ځکه تاسو تمام مخکې وویللی او حری کې راځي چا چې خپل ځانو پیژدو نو دوهو پیژدو چې دی په خپل ځان باې سوچ کوي چې الله ماللهستری را کړی دي دی کې تااق د لیدو چولی دی نو کله چې دی نه هغهطاقت د لیدو واخلی نو د دنیا یو ډاکتر یو طبیب یو ماهرې امراض چشم اغه نظر واپس کولې نشي اگر چې اره کیس ما قسم حربې چې غیا لینزو لګئی یا عینکی و لګئی یا سنور نور آلات استعمال کی د نظر راتلو د خو او حقیقي نظر واپس نه راځي دارنګي د انسان خلقي د خوراک د ګلندنګ د بار الله غوونه پیدا کړی د خوراک د مېد کولو لپاره کله چې الله دا, دا غوونه والي نو ګډیر مزیدار سيږي خود انسان خلقه غاخني نو د هغه مزه ناراضي ته پوڅېزول نه خوري خو چې خلقه د غاخني نو ذایقه هغه بد مزي وي دارنګي وغږ دې نو کتا ډیر آلا ماشین با گی دا آلا سماعت ہو لگی او اوری بے خوی آبا با گی دم رشوری جتا با لیوانے کئی زکا سوک بخبا معمولی کش کئی نستاق وقبا سیزونا غگی گی الله پا گی او دا نظام جوړ کڑے دے چې بتا با انے حس سیز بوچ کی گی نا نو کتا دا اللہ دا نیامتو او بیج اندل نو تبارا بو بیج انے بیابا گنا نا کے لگا کسان قسان نبی علیہ السلام ترالل او د خپلی گناہ اقراریو کو چې مونگ ډیر خواهشتی چې مونگ مسلمانان چو خو مونگ دا دی گناہ ناوڑی دینشو اما شعور او حضرت وردوی تاسو گناہ کوئی خو زمام اخ کی برشتی آوای خپل عمل تلالو چې کلی او گناہ لزان تیار کو ندد زین کیو خبر رازی چ اشرف المخلوقات امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بناستی دا عمرګری بناستی او مانو په ډګ محفل کې تپوس کوي چي تا زنا کړی نو ځه په جمعات کې کده دې اقرار کوم دل دې نه خدای شرم لوي خبره بل نه شتا او کنو کوم نو د الله د حبیب مخه دروغ و ام نو د ګنا په پرېد نو هغه د بطکاراین نه منشو بل دغلان نه منشو بل جواراین نه من په دې باندې چې مونږ به الله زحبین مخنه رښتیا وایو اس ما اوطا غنا ولګو او د ګنا د پاسه دروغ بیاو یو ګنا او دویم د اغیر د پاسه بیا دروغ و. نو قران کې الله لعنت الله علی الخاذبین د الله لعنت دې دروغ دروغجنو لعنت دا الله در دا رحمتنا الرواله موږ موطات لريوان کې سوچو کوټه 24 غنټو کې موږ څومره خبرې دروغ کوو او رښتیا څومره و اصلت کوینجي والکسب یحلک رښتیا ته اخلاصي او دروغ حلاکت طرف ته تابوزی تاسو وګورئ دنیا کې په دې عدالتونو کې څومره کې صورت چالو دي پا دی کسونو که کی پسلو که اتن وی فیصد طول پا دروغو بینای دی. گواه دروغ جن، لکون که دروغ جن، عدالت که ناش جج دروغ جن، دا عدالت پیروائی که اون که وکیل دروغ جن، دا شیشن او د جج تر محرر لکون که اغا دروغ جن، چا چی کیس ده اغا دروغ چې چی چا داوکردی در دا دروغو چې بچای کلی در دروغ. دروغ. اتن وی کتور دا وی راضد الله په کتاب فيه سلوک اسلام په مال او استراقي زی په انګریزي قانون باندې غټم یا په دروغوي غټم نو یو دروغو د پاره بیا 200 دروغوي کسمه کسم هر به به استعماله د غخل یو حقیقت پټول نه چې موږ ربوبیه اندو نو موږ در مخه دروغ نه وو موږ وايو کنه و ایا کنه الله خوسته عبادت کو او خوسته نه مدد غواړون یریږه هم تا نه چې کله زما او ستاسو په زړه کې خوف پیدا شو نو موږ کار نه کوو چې کله موږ صحیح شو نو د دا قران داوته د دا قرآن خبره غلط نه ان الصلاه تمنع عن الفحشاء والمنكر غور دغه عمل دی انسان کی او د دوه ورو تردید وایوکو ان الصلاتا یقینا موجیده تنھا منکی انسان لرا ان الفحشائی افکار چې باغی د انسان عزت ختمیږي د بهایې د کارنا ولمنکر او د ناکار وینانه نو چې ته موزګواره نو غلط کارونه کی چې ته موزګواره دروغ بنه ته موز د دروغونه مننه نه کی د حرام خوراک نه مننه کی د پردي حق دلاندي کول نه مننه کی نو پوشي چې استاد موز موزه نه دي کله چې زه ټول نه منښي نه بیا موز گذارم ولي غيوب د ورګه د غختل کنه الله نه و غختل نو الله بولو ور کول ته الله حبيب صل الله وسلم ته خلق راغل بدوان اذا الله حبيب و خان هلاک شو غډه هلاکی شو اوبنشتہ مونږ د پاره د باران سوالو کا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکیسه اسقاله روزه روتل میدان تا او د اسقام مس دل نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه آمینو او امینوی او چې موږ سجدی ته لاړو نو زمو پولي د وبوډه کې شوي اغه لا ختم نو باران راغله ولی اغموز منځو موږ صعبت کله आवाज کوي دا الله موږ باران سوالو کوي نو څوک خورمو الله بارانو کې جوارګرمو ی الله بارانو کې دروخ جنمو ی الله بارانو کې په ثابت د جمع کې بیا یو قصد الله دا رضا و علیه بني یو مرګ بارانو شي زمات په کل ب خراب شي بلوي ک بارانو شکر کاران مې لګوري کار بودريږي بلوي زبرای کو ما ټالی بن ناراضي نو سوال خوږي چې الله بارانو کې خړه کې بل مو دایو سوال قبول شي ن اصل وجوم د کدا چې زما زده کې تاته بغوس پروت استازله کې ماله بغوس پروت نه سوال الله څنګه قبول کی مين شر حاسد اذا حسد الله تماده حسد کوونګ نه او ساتي کله چې په حسد کولو راشي نو الله په جندل الله یفسکرون یذكركم ما یاد کې مقبول عبادتو کې نزه په پتا څه خپل نیامتونه حکم ها مصائب سخشو نو استاد تعلیم در درکې مصیبت در باندې راغې نو تبسکه او یا ايها الذين آمنو او ایمان والو او هغه خلکو چې دا و ایمان کړي چې مونږ ایمان وروړې مو مؤمنانیو سبا کوي تاسو استعنه بالصبر والصلاه امداد غوړید الله نا پکولو د صبر مسمیذ دروازه راغې مسبر وکا والصلاه او پمنځ باندې تکلیف دربان راغې زر الله له درې کا او تعلق د عرش مالک سره جوړ کا الله په ما دا مصیبت راغلې دي لرې کون کته الله دا مصیبت را اوس دې امتاه الله لرکي به امتا الله د دې د برداشت کول او طاقت وماله ترکه مطلب یې هغه چې الله کوي کنه ولي الله و ان الله ما الصابرين الله سره د سور کو کونره څوک چې صبر په مصیبت باندې وکي الله پاک اغا د صبر سره ورکي ولا تقولو لمن يقتل في سبيل الله اموات د دې فدیه یاد کوي چې تاسو مو اي اغه چاته چې وجل شي بلار د الله کې امواتن مړه نو مړ له وملنه وسه پورته وي من دا <وے> دا <ماندادا> امواتن اباس مرگی نیچه ده لالو اسی مرشو اباس مر بورتانه بی ولی بل احیا دا جندی دی د شهید مرگ چه ده د دا قوم حیات ته دا قوم جند ده یو کس دا ملک د پارا د اسلام د پارزان قربان گی نور قوم بچ کی دا مصیبت نه نور قوم بچی چی دا اغا وجبان بل احیاون د جنبی دی ولک لا تشورون لیکن تاسو د دې په جون باندې نه پويږئ اوس دې کې یو احم مسله چیرې د مرگ نرستو کم جون دې داږي بارا کې زمونګه کې ده صدا نمونګه وایو لند خبره لند خبره دادا شهید په احکامو د دنیا کې مړ دی په احکامو د دنیا کې شهید مړ دی هغه کوم چې جون د برزخ دی نو هغه جون یوازې د شهید نه مونږ د سور کافرمنو مونږ د ابو جهل د قدبا او د شیبن منو خو جناب محمد رسول الله او دا هغه مرګ لري جنت کې او ابو جهل او شیبا او دا هغه کارنده جهنم کی دا دوړو جون منو که چرته دا چې د دیب الولی الله د صحابي د پیغمبر او داغه د مرګ ورو جون د دنیا بشانې جون دینو دامون نه منو د دې مونګه زګه چې قران کریم کې نصوص موجود دي قرآن وی ام واتن غیر و احیاء سور نحل کے شلم آیات کرازی ام واتن غیر و احیاء مردی جن دی ندی ومای شعرون ایانا یباسون دی تدا پتنشتا چمون بدی کبرون نکل پاسو او دلتے ہوئے ولیکن لا تشعرون تاسو تا دی پا جن نبوئے گئی تاسو تا په پا جن نبوئے گئی او دی پا جون جن پا خبل اخم ہاں کہ اوسرے وئی چفلانی په قبر کې تلاوت کولو لکه حدیث کې راي راي د موسی يصلي ما موسی علیہ السلام ودی چې موس قبر کې مس کولو نو دا عمل متشکل شوی عمل متشکل شوی څنګه اوس موږ دلته درس کو او محمد داشی لګی درې اوس دنیا کې چې کم زېږي ار دې سره نو دا تر سال تک چالو دي نو دا خدانه دا چې موږ دنیا کې هر ځای کې حاضر یو بلکې دا عمل چې موږ دلته کو د آلته متشکل دي کې اوسړه پاکستان کی ګوري کې اوسړه پښودي عرب کی ګوري کې اوسړه پبل ملک کی ګوري نو عمل زمونږه آلته متشکل شوی دی اصل عمل کوم ځای کې دي دلته پښودي کې دی نو دا عمل متشکل شوی او سړې دے هغه په قران سره مينو دا دا دا نو داګه د کبرنا مثال په تور باندې د قرآن आवाज راتلو نو دانه نه چې د سړې په دې کبر کې جون دے لیک العلماء کا سانی وی و اما فی حق احکام الدنيا فالشهید میت ار جب احکام د دنیا کې د نو شهید مړ وي ولی وی يقسم ماله دا آغا دا مرگ نروستو دا آغا چې کم مال پا دشوی آغا تقسیمی گی وطن کی ہو امرأة ہو او د دخز بل سره پا نکاح خلی با دا العده پس د عدد تیری دونا چه سلور میاشتی اولیس رز عدد تیر کی خزا نبیا دا خاون دا مرگ نروستو دیل د بل خاون کولو اجازت ده دیکھ ولی ولی پتیک اول خو دی چې د سلور میاشتی او رزی ولی ولی ولی اوس په دې کې عدده زګسلور میاشتي ولستر دي چې په دې کې هم سرګند دي کې ریشي چې د مرګ نه یوش په مخ کې یا دوش په مخ کې د دې خپل کې ميلاب شوی او اغه نه د امید پیدا شوی نو په سلور میاشتي ولستر دي کې په سرګند شي زګسلور میاشتي کې بچي کامل شي په وینځو میاشتي کې الله روح اچي نو سلور میاش او لس رزی عدتی دی دیده پر مقرر کو که چرتا پا آخیری وقتونو کی امیدی چه غسرگن شی اوسی و خزده دا داغی خواهن مر شو شهید شو یا مر شو او دخواهن دا, دا مر پا رز باندی یا په سبا باندی یا په بل رز باندی یا لس رزی بس داغی بچه پیدا شو دادی عدت ختم شده دادی عدت نیشتا داد دا پاکیت نرسلو بره نکاح کولی شي یا د چقاله د سالوخته ولان بي نو دي له اجازه ته چې دا بل لې کوکي ککای نه مثال په تور باندې خاون مړ شو نن او سبب خصي بچي پیدا شو صرف یو شپه به کې در شم د خصي عده نشته د خصي عده نشته صرف خپل باګې دلته انتظار کوي زګا اسلام زور په ادد دل لګولې چې د زور خاون د زور خاون چې کوم مرشي وره د اغه بقيه د سرستي اوس په دې پوهی سمور مې چې لسر اسلام ول مکرر کړی دا کې د بارا چې په سلور میاشتي او لسر ځکي د بچی د مور پر هم کې کاملیت رازي او په د لسرزي د پنځمه میاشتي په دې کې الله کچر دې دنیا ته جون دې راولي نو روح قامل شیبا چی نو پتہ اولا گی دا چې ایرہ سالور میاشتې آشتی او لس را دی کتا امید نشته سفادا نو دیتا اجازت دی چې دا بل سرنکاو کی اس قرآن کل کل گیر پی چی دا مسئلی جی او سائنس پر اس تحقیق چې چی یو سریخ پلی خزی لطلاق ورکو دا بدرې مهوارې انتظار کوي سلاست قرو یا دا سپاګه دا خاون ورته طلاق ورکو په دې یو مهوارې لاله بیا دیمه مهوارې لاله او بیا درې مهوارې لاله دا اغه نه رسو د آزادا دا د بل نه کا کوي ولي طلاق او خاون ورکو په دې مهوارې لاله د دې خداګانو امید نشته ساینس اوس تحقیق کوي اسلام څور لس وکاله مخ کوي دا غي اصل وجهه دا چې د د اولنی خاون اولنی خاون چې کم دے. آغی دی اغه سره دی ملاب شو او د دې محور راله بیا دوی راله او بیا دیم راله نو دا هغه خاون چې څومره آثار دي هغه د دې خزینه په دې محورو کې ختم شو دروارو کې ختم شو کهجر د دروارو نه مخکې دی سره بلسووک میلاو شو او دغ اغزول خاون سا اثر بې کې موجود ځکه د دیې هم پاک شوی نه دی نو د غې نه دااکرا ای جوړی ږ ځکه د دو نرینو خلات میلااوټ چې په هم بای و نو د هغ مرز مرض جوړ اسلام سوواره سو کاه مخکې و د تحقیق کوکې یعنی دا اسلام چې کم حدونه مکرر کړی دی دا د ریسرچ نه وته خبره ده ته اوس کوی سر چی دا د ریسرچ نه وته خبره دي دا کلام د چار قانون د چارې د الله کم جوړ کړې پارسي جوړ کړې د اسمه کې خوندې په قران کې ګر شهادتونه داسې دي چې کله سوره روم ته ورسی الله وی غلیبۃ الروم فی ادنل ارض وهم من بعد غلبهم سیغلبوه روميان مشکست خوړو د ټولو نه لاندې اسماک کې وسشي کې لاندې اسماک ساينس تحقیق کولو چې ادن الارض قران ولې ویلې دا څوار نو سوقاله ما کنا اوس دې تحقیق وګو چې د دنیا د ټولو نه جوور سمندر کمزې کېده بحر رو ادن الارض قران وې د دنیا د ټولو نه جوور اسماکې روميانو شکسته کړو کله ویلی سوار لسو کال مخکي سوار لسو کال رستو تحقیق چې دنیا کې د ټولو نفقات از مګه دروز مګه ده دا شهادتونه قران په خاطر کړی خو افسوس دی چې مسلمان د خپل کتاب قران مجید د حقیقت نتر او پورې خبر نه وي جميع العلوم فی القرانه څومره علوم چې د قران کې لیکن لکه د خلقو رسیدل قران تا دا لريشي وی دي دا غي اصل او جدا ده چې مون سره تعلق بچ کړي خبره د حیات او د ممات وا قران وای مړ دی جون دی نه بي الرس او السوره عمران کې 159 کې وای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا تاسو ګومان مکه وای په خلقو چې د الله لار کې او جلشو امواتن ابس مړه بل احیاء ان دربهم يرزقون الله په نسبانه دې ژوند دي دی او دیتہ روحانی خوراک ورغوله کیږي اوس دا خوراک دی کم کوي او دا خوځې د برزخ خوراک دی نو خوراک د برزخ مني او ژوند د دنیا مني نا, نا بلکی شهید مړ دی په نبی رسول سلام د دې دنیا ژوند باندې اختتام راغله حدیث پاک راضي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہا روایت ته خلک پیغمبر بخش سره د خبر کې ژوندې ده کنا او داسې ژوندې ده لکه ژوند د دنیا دا خبره غلطه ده حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنہا فرمای ان نبی صلی الله علیه وسلم مات نبی علیہ السلام وفات شو او هو ابن 63 د 13 تو کالو او زه نبی علیہ السلام عمر چې ته چانم د پوسو کی چې په دویم او دریم کې سبب وای چې د حضرت عمر او عمر وای تر سال نو چې پیغمبر و فاجی و نو ده تر 63 جما نو په کار سره نبی علیہ السلام نور ځل سوال کوي دا خو د کامنس خبره ده کنه چې په 63 باندې عدد او درې دو خو په تو دا چې نبی علیہ السلام د دی دنیا د جنار رحلت کړي دي سفر کړي دي بل زندگی چې کومه ده هغه د برزخ زندگی دا اغه مونږه هر جاده پاره مونږ د نبی علی السلام د ټولونه اعلی د نور انبیاله مسالم وعلى د مسلمانانو اعلی او د کفارو اغه کیچنا او د غم ډکه زندگی مونږ دواړه مونږ تارنګ په روایت کې راځي نبی حدیث پاک راځي نبی علی السلام وفات شو سنن کبراء او نسایدا حدیث نقل کړي دي نبی علی السلام د درش په تو قالو د سمر عمرو د درش په تو قالو یو بل روایت کی راضی چې کوبيزه رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ابن 63 سنه د نبی رسول الله روح واغسته شو او نبی رسول الله د درش په تو کال په عمر کې او قران په با دیبانې نصو ذکر کړی انک میتون وانهم میتون فتابان ابن با مرغ راغله را او دیبانه راضی کله قران وایي تاسما کسور بګره کوي كيف وتکفرون بالله و کنتم امواتا فاهياکم ثم يميتکم ثم يحيکم ثم الیه نو دریم زل جنب کې قاله درګنه قران دو جون دا او دو مرګ وی دي یو تنوي نو ما د مور بګیړه کې پیدا کی بیا می دنیا ذرا وسته فاهیاکم نو ثم يميتکم دا دنیا جن میں در ده ختم کو نو مر می در باندې را وستو ثم يحييكم بیا مرابص محشر کی ثم يله ترجو بیا الله لو واپس شي درېم جن بګه کمزې ګره قران درېم جن ویله ناه دا خو چې په قران نه نو هغه درېم جن ثابت وي او نبي رسول الله وې سوره هجر اخيري ايات نن 90 نمبر ايات ده وا عبود حتا یا تی کلیاکین دا الله عبادت تر هغه وخت د بوري کو تر ديچ د سام مرکن تر ورسی یا نه وفاد در وانغ راشی او حدیث کشرت وی چې نه فلانی مسکوله او فلانی دا کولو دی حدیث ترسه کې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله انسان چې مرشي نو زده د عمل رجستر بنشي بیا پکې سړي کې لري کې نه ها درې سیزه د مرغ ناروستون فېدارا سي اغه سړي چې یو صدقه جاریه کتاب مخفل جون باندې جمعات جوړ کړي پل دی جوړ کړي او فلاحی کار دې کړي مدرسې دی جوړ کړي دا مدرسې تلوباو له کتابونو اغستې دي قران شریفونو دې هدي اکړي دي او غوډه جمعاتونو گیږي دې له صدقه جاریه وي دا مر ناروستون استعمل نامه کې لیکل کېږي دویم چې ته یو خاله می او استاد بزرګونو لکهونو شاګردانی او د قران د ورته او د قران خلقو د خېله کزمنه شیخ الله دی قبر منور کی ته په دنیا کې په لکونو درسونه د هغه شاګردان ته درس او ری او کدرس کې خدای هغه عملنامه کې لیکل کېږي چې قران ولا طاهر با باخې لهونو یع د هغه شاګرد سره ویلې ده الله دې د شیخ قبر د رحمتون نډکې او درمو ولدن صالح نیک بچی شیخ خپل پلار لدو دعا کوي د لارې او د پلار له دعا کوي الله زماده بلار ګونو معاف کړي الله جنت الفردوس کې ولالام مقام ورکړي الله په ګونو نه اضافه کلم راکاږي نو دا هغه بلار ترسي باقي چې انسان مرشد له عمل نه راسي نو الله واي ولا کلا کل تشورون تاسو په دې باندې نه دا جن څنګه ده اوس دا جن اگه جن داگه بانه اللہ پوئی گی مغلب باغی کی گوتیوال ندیب بکار بیاگو رہی یا ایوہ اللزین آمنو او ایمان والاو استعینو امداد و غوارد اللہ نام بسبر علی المصائب چه په بانده کې مصیبت دنو کی تکلیف دربانی راگه نو چکمو اچھای اووائی اللہ تفریادو کا الله تا تکلیف روستے رہے تی لرے حضرت ایوب علیہ السلام فوران د دینه ډکته کنه ایوب علیہ السلام اتل لسکا ل دی سمرا اتل لسکالا اگر چې خلکو غلط دروغ جوړ کړی دي چې پیغمبر کی او ایوب علیہ السلام کی جنجی شو دا خبره دروغ ده زمونږ د ایمان دی په پیغمبر کی د مر نرستو چینجینه کیږي نه په جون باندې څنګه و دا الله حرام کړی دی, دی. پزمک باندې چې د انبيیاء علیه السلام جوسی اخرې ان الله حرام على الارض الله پزمک دا خبره حرام کړی دا چې هغه د الله دا بندا د پیغمبر جسم هغه خورې کی نه چی کولې نه چی خورې کولې ډیر زمون بې زندګۍ کی دا شی واقعیات راول چې خبر کلاوشو دې او پکی مل سکتی پیجن نه او دا څخه خار پروتې لا قسم چې اوسې خاخ کړې ډیر موږ دا سولېدل دا نو پی انبیاء علیہ السلام دا جسمونه جسمونا خود سره خرابی نه او دویم زکا آیوب غ... علیہ السلام اتل اسکال بیمار دے اتل اسکال بس اللہ لچگو وی چی بیماری دا کانٹرول نا باہر شوا ربی انی مسنی الزر و انتا ارحم الراحمی دا وردنو وی جزرے زرے شو متل اسکالا اللہ بیماری را غلی او زمادی وجود سرداش لگا لگی دلی دا سمرداج زي خضره مصني مصدي دوي لغمون د سر مڅ کو کنه نو څنګه کو ايله سر يختو سره تي لیک مورانه نشي مصون دګ دوي مصني يزور الله مالا تکلیف دا سره لګیدل را سره والله انت ارحم الراحمین تو غره درهم کوون کو نه نو الله ولا دانو جې سپیشلیست لار شاو تاو کو داو کا وې ورقص بریچلي کا دزمه حضرت عیوه علیہ السلام اخپرا بغی ادنو بروزی وی هازا ماعن مختصلون و شراب قرآن وی دا اوبد اسکنون دی اولی اوسکا وی اپی علام با حضرت عیوه علیہ السلام روغ الله اللہ جی کئی کن فا یکون کن شیطان را گئی وستا شیطان دیر لانتی شیره اللہ وردوی زمان بندو کور عیوه علیہ السلام سنگ زمان عبادت کئی وی مال دولت و سردیر دے ولې به عبادت نکړي دا غو سره ضرورت دی الله ته غوان میخه غړي بيزي په یو رس کې واغشه څنګه بیا حضرت علي السلام د الله عبادت کړي شیطان لا ندي الله ته وایي ولې به عبادت نکوي ځامن له وګور لخر دی لخر بچي دي هغه غټیو دی اخوري الله پاک د ټول بچي امتحانون په یو رس واغسته لیکي واجبات دي بیا علي السلام د الله عبادت کړي پیغمبر دے شیطان لانتی بیا اللہ لوئی چوانی بستا عبادت نگی پس حت روک دے نو حٹا کٹا دے ستا عبادت خوب خاما کھا گئی اللہ بیمار کو تل اسکالا بیم داگ عبادت او چی تل اسکالے پس اللہ توئی چې الله تکلیف را رسید لے دے ما خو دیر برداشو کو اس کا ترحمو کے نو اللہ وئی ما رحمو کو او سچې مدنه غستیو هغه مټول واپس ځامن به جوړ ندي مال حال به حاضر صحت رو د دنیا ته اوخيلا چې څوک د الله شینو الله دا, دا غشي نو کله چې مصیبت راغې نو صبر وکې حضرت طائف کې روان دی څوک یې اقاص کې خپل تر او بس پکانو باندې ولې او نبی رسول الله چغه وی الا رجل يحملني و تاسو و کې وښو چې د ما ځان سره بوزي الکومن خپل قوم تا ف ان قریش منو کلام الله قریش د الله کتاب منې کړه ده او ما باندې باندې لګولې او چې وی ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلح رسول قصدې جو لید کانوړه کړه ده او کانه راځي چې رې आवाज کوي ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلح غیر استنولي سوق دې تری دې کم دې دې کم چې پیغمبر په پیدائش باندې وین ذلوی ته میا زادہ کړي په ما ده خوشالۍ زیره کړي دی, دی, دی او کم تری دی چې الله حبیب توي تثبت لګیا محمد علی 하자 جماعتنا ومحمد تبا برباد شي ديله دی موراجې مکړیو او د الله د حبیب پنی دو وینوډه کی شي وی دي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په اغوخ کې خیره نه دی کړي فرشتراغه ویزه د غرونو فرشتې الله په مسلط کړي زمہ طاقت کی دی چې د تایف داغرو نه په دې خلکو تاسو راځم او نس نو ابودکم توایا نبی رسول سلام اور دویز الله رحمت را علی گلم شاهد چې د دې په اولاد کې وڅو پیدا شي نن د سعودي عرب د ټورن لوی شیخان د تایف دا, دا زماده حبیب مینوا کاغه ویلې چې حلاګی یو قسم نو مزان کې د صبر ماده پیدا کئ استعینوا بالصبر والصلاه صبر کوو مصیبت باندې صبر مقام ډیر زیاتو چپتي او تکلیف در باې راغې نو اوصلله په بندې د معز کوه د شپ را پاسا او الله تووری کا ان الله مع صابين الله سره صبرنا کوونه دی د اللله لاه کې مغ راغې نو والله تکلو للیمه یکتلوفی س الله امات موایی اغ چاته چې وجللی چې د الله بلارره کې امواتن چې د ابړ دي بل احیا اون بلکېدي جوندی دي۔ دې غوښتل ژوندۍ ختمه کا خطاب جن برې خودو ولک الا تشورون تاسو په دغه جن باندې بوېږئ نه الله دې دا عمل کولو توفیق نصیب کړي اه ورو دا وانا الحمدلله رب الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما تحب وترض الله اللہ ہم انہی علیہ ذکرکو شکرکو حسنی واتک خرم بناتینا فی